Lafdit janë vetëm për Allahum, subhanahu wa ta'ala Allahu t'i takojnë falenderimet tona, luqët tona Ata e falenderojmë dhe vetëm për i ti fali dhe udzim kërkojmë dërsa salavata dhe salamat Për shëndetit më të mira, bëj për nga mberin e fundit Muhammed Mustafa në a.s. Bëj shokët e ti besnik, bëj familjën e ti të ndarëshmë dhe që dhe besimtar I ciljën djekë rrugën e ti më të mira dhe në ditë në fundit e kësaj bote Të ndëruar të praneshëm, dhe të vazhdojmë të ndojmë disa minuta para khudbës e gjumas, që shfletojmë nga libri Allahut, subhanehu komentet, e teala, komentët, shpjegimet, qartësimët e djetarëve, në mënirë që të marrim diqka nga dhja të sile ka zbritur Zotë i unë të barekehu e teala në Kur'an. Pas i përfunduam, surën, të bëtjede, e bi leheb, ku por mendom se në këtë sure Zoti jonte barë këto ajalla nga zakoni Kur'anit ndryshoi paksa dhe ajo është se Kur'ani nuk përmend emra kur në Kur'an nuk mund të djesh kur ta shpjegon një çështje qoftë ajo e xehnemit, e xhennetit, e kriminalëve, e bamirzësve, e koprracëve, e fisnikëve Nuk ka emra Dhe kjo është nga mrekullia e Kur'anit Se si e kanë zirë një shëqërin Nga i një ranëca në drit Pa përmen emra Dhe kjo është tem e veçant e Kur'anit Nuk e kemi në aty tematikën Por se vlenë të theksohët Se në surën të betjede Zotë i ongjële gjelalu E ndryshoj paksa trajten Nga mos përmendja e emrave Në përmendjën e emrave Dhe këtu ka një normal se një veçoritë që ne përmendëm në legjeratën e javës së kaluar, dhe ajo është se Bulehebi migxhe pejgamberit tonë alay salatu vesselam. Ekjë stë ofendou Muhamedit sallallahu alayhi wasallam dhe për kët ofendim si rezultat zbriti mallkimi i ti, tij emër dhe mbi emër. Dhe arsyeja thetëse ne përmendëm dietarët është që në mënyrë të veçantë Duzbritej njërzve Se Kuranis ka të baje me farefise Sikur të kishë qenë dikush me fitu me lidhje farefisnore Apo edhe shoqërore Apo qëfar do lojnë lidhje në mes njërzve Do të fiton të Ebu Lehebi Do të fiton të Ebu Talibi Do të fiton të familia Muhamedi sallallahu a.s. E Zotë i Ongele Gjelalu Për këtë dhe arsijet të tjera E zbriti të bëtjede e Bi Leheb Malkuar qoftë e bule hepi Dhe i malkuar vetëmse Vetëmse është Andaj, kjo është e të së me këtë në përmenjë në Ligeratën e, e fundit Këtu në mushaf Në kanë gjele dhe tri sure Dheri në fund të mushafut Dhe normal kërë themi mushafi E kemi për qëllim rënditja E Kur'anit, qishka zbrit E si që është shkruar Ndërsa zbritja dalon Zbritja Dallon, andaj sot e kemi për shembull një sure se do ta marrim. Kjo sure ka zbrit harrat, porse është e 100 e 12-a në Kur'an. Dhe ne e kemi përmendur se zbritja dhe shkrimi dallon. Dhe kjo është për mikullive të tjera se të kemi përmend në në lexrata të veçanta. Tani, surat që ne kemi zbrit e kemi parandëve, çfarë lidhje ka me renditjen e Kur'anit pas surës Tabeta? Suri Arabës është Kullhu Allahu Ahad kul Allahu Samet Të së në dim të gjithë Katara jetë E cila surë është nga Mëtë përshuarët në Kur'an Për të cilën ka thamë Për nga mirë i jonë Sallallahu Aleyhi Sallem Suri Kullhu Allahu Ahad është një të reta e Kur'anit Një të reta e Kur'anit Se ka zbitë maskësaj është shumë në nësi Për t'i kuptu e rënditjet Arabët Abu Lahab ibn Katras. Arabot kishin perceptim të, të mbrapsh për zotat. Çka u zot? Çka e bën diku zot? E çdo zot besojë e kit të njëjtë. Madje gati edhe në doshtet e pruar. Nëse e ndalni njëri këtu dhe e pyet. Për me çë ndikush zot? I gjithësis, i cili mediton ta adhuron, të duhet Ti bindet ati njërzimi Qëfare për banket Zot Gjevabi nuk oj lejt Dhe jo të gjithë e din Një pjesë e njërzve din me natërshmëri Zoti i manë Zoti ka fuqi Zoti kryon Këte janë gjevabët të natërshme Por se në detale Në përbërjet të, të thella Nuk i din njërzit Nuk i din përshimu se Zoti Nuk i din përshimu se Zoti Po nuk e patë këtë cilësis mund me qenë Zot Andaj Arabot ishin zhvilluë në periudën Kur ka arpe nga mërja dhe i salatë të seram Me një loj përceptimi për Zotin Dhe ata Zotat i dishin me familje Si me familje Idhë qka ja dhuronin Atë idhë dhe ndreshtë një njëri Dhe kur ndreshtë ta i njëri Qka banin Ja vendosnin tabilës O filan njeri, i filan kabilës e ka ndrejqë këtë zot Dhe e dishin, kur shkon përshemull me lut latin Ose uzzën, ose menatin Apo të tjera, ato e dini se qiki, qiki zot Hasha vekella, në gjuën e tëre Allahu i qunë zota në gjuën e tëre Sa ta që ashtu i kanë qujt Kura ta shkonin të një filan idhull thosh, Thoshin po shkojm të filan idhulli Shka e ka emni në nështu Dhe e ka ndrejqë filani Dhe është shumë interesant Se si njëri ju mbledhën kokën e vet Me dit ku shë kanë drejqë një zot Dhe me shku me lutë ata Po njeri kjo E di se filanje ka shkujt ligjin Dhe i thot i shenjto A e dit e filanje ka shkujt me emën Me mbe emën kur ka le Edhe ndoshtë edhe ka dek Dhe pastaj shkrimi ti ba ati shajt Si ka mund qik si shtu Po këto janë halët e njerëzve Këto janë halët e njerëzve Insani Nuk e mba në insanjet Në njërzi, njërzi lëk Pos Zoti Gjilë Gjelalu Po ja mërë Allah hundihmen Po ja po mërë Allah për krajen Po Allah nuk ishloj drit Nuk ishloj bereqet Nuk ja u zonë zemërën A i shkatrojot A i mledh kitë kundërtat A i humbët me takatët e veta A ndo i shko arabët Po dhe sot esht, E banin Zotin me dur të veta Ja dinin njëri në kushe ka bo Dhe qka ndodhë të, të shkonin e adhuronin Kjo është ajo halë i Arabëve Qëka ndodhe? Një ditë për e ditëve Shkojnë dhe për nga mberi a.s. Disan nga pari e, e, e, e, e, e korejshve Dhe shkojnë dhe i thojnë për nga mberi ton Sallallahu a.s. I thojnë Kërme një fe tre Se njof në naket fe Ek së të marad për i fjarëve të një ora Që ja kanë thonë gjithmonë për nga më beritonë Sallallahu aleyhi Vësallem në i kipri shrenin, në i kinda familjet Jë ke da burin për gruës Jë ke da babin për e vladët Ekshtu me radhë Për e gjithmonë për nga më ja beritonë Aleyhi salatu Vësallam Dhe për në samë heshte Heshte nga se Ato e balas si ishën të vërteta E dyta E dyta që shumë rëndësi Nëse për mi thonë të bardhës të bardhë dhe të zezës të zezë Da të baba medjalit, na du të me thonë Nëse një babë thotë, une e vladin tem se maj për e vlad vetë Se kur ti thoi e ki të zezës të bardhë dhe të bardhës të zezë Që ka du të mi thonë na? Mi thonë thuj që është tu, ja, thuj thuj të bardhës të bardhë Po jes pa babë, po jes e ba... mi thonë të bardhës të bardhë Shma me rancis e sa me metë me babën i cili thotë thuj babës të zez thojt bardh zeze zeze bardh andave usom hashtag çka ti thot këti njerëz njerëz i cili ka ardhmë dhan zoti onia jo dhe smëriton kurqish me adhuruar ky ky po prish etjer po ndrëcin sikur sot bota bankat botrore po po ndrëcin e musliman po prishin kamata xhit po ndrëcin e musliman që e kanë haram kamata dhan po prishin statistikat e Espitaleve të zinas Nga më të lartë të të përqingje Dertë e ma e ullë të asë një shtetë musliman në to Ata pëndrejqin, apo prishim Por se njësë kuj kanë mendjet e tyre të A kanë mene me menu Shtetet asë një shtetë musliman Dhe dhe se sot shtetë musliman s'ka Po ka shëshri muslimane Apo i shtete muslimane Shëshri të muslimane Asë nja nuk bëjmë pjesë Në grupën e Espitaleve të zinasë Dhe pasta i dalin ata, dhe përfacu se të të rëthojnë rezikove në knena Esë vjen rezikove në knena Apo, rezikove në knena nëse të e ki përqëllim se ne endalojnë a zinan Rezikot, se në slojnë a pe, për me endalojnë zinan Në nuk e kena ndërmen mithan alkoholit pje e freskuse Në nuk e në ndërmen mithan lidhjeve të shfrenume, lidhje të lira Nuk e në ndërmenë me thanë falë për Zotin që ka dujë se je i lirë Se kënë ndërmenë me thanë këta Në e kënë ndërmenë me thanë a që ka në kamësua Allahu Kull hu Allahu Ehad Allahu Samed Allahu është një Allahu Ska si aj Kjo është besimi jonë A me ti gjenë përshemull filan shteti Alan shteti Shumë shtetet të cilat thiren të këta dhe njën një ora me flamu e kështu me radhë Filan shteti ka 50% zina 47% zina 30% që më në 80%, 50% e shtetit fmit ju kanë lindë jash lidhjes jash lidhjes më sflasmi aborte, më sflasmi vetëvrasje më sflasmi ndarje, përqarje më sflasim me shkutimi ledzu ato ar arqivat, ato kapituit e, e ankesave në gjykat baba akuzon djallin, djallin akuzon babën Mos flasim ato, ato grumbull të madh të librave që i dërgojnë për gjikata për ti, për t'i shëruar ato. E këto thonë muslimanë, ju keni problem. Kusho problemi? Problemi janë ato se kanë probleme me vetë vetën, por dojnë me hedh çhijejtën e popullit, dojnë me hedhat i cili si njët baba dhe edhe nana diku tjetër. Apo dojnë me hedh, do të me hedt panjollin diku tjetër, por jo. Besimtarit është i vëdheshur. E di qabeson, e din qëfar përmbajtje ka, e di qëfar strukture ka, e di qëfar formimi ka, e një brumin e vetë, e një farën e vetë, e një fisin e vetë. Andaj, të garabët ishte e një orë një grumbull i perceptimeve dhe i vind për nga mberit tonë sallallahu aleyhi sallem dhe i thojnë, kështu, kështu, kështu, copa në ke bati, a dinim se copa? Se në në hiën e Muhameti sallallahu a.s. dhe mësimeve të ti Ebu Gjellis si jenë të i pari Ebu, Ebu Lehebis nuk rinë të i pari Korupcionin që ja mërnin Arabve, Tatimin, Qabanin, si sot Shkon të Ebu Gjellit në përtrekët dhe këti, që ke punu sot? Që ka, beri mu do Pa punu e Ja u mërni njërë dhe parët, qështë që kujtonit? Jehudi të cilët jepni pare me kamat E kur nuk marim pare me kamat Gjeni jehudi Gjenja emnin, hajt lipe diku në internet Një jehudi e ka gjak Edhe fis jehudi A i merë pare me kamat A po, s'ka Se s'ka, sa te din që ka puna E pasaj vin e ven a qojnë kokën Pasaj, hogjo po, s'shkon be hogjo Po pseve ati i shkon A i qka e ka themelue Bankën me kamat, a i kur s'merë Pse ati i shkone mu jo Kjo shumë shum pëjtje dhe ishtë Unë du të di pse je u dija në shekullin nizet Dhe nizet e një jeton në paka mat Nuk meraj kredit A i jep kredit A i smer E pse ti duhet me të than diku shkone Kshu i lipat jet di qka Qka t'lipi Qka t'lipi, ti thoi na zotit, ndroj, zot, ndroj Sa e di na ku je na tu jetu Haqa u e kella i madhësht Allahu Nga ajo qka e dhon të paditurit Dhe zullum qarë Andaj në njën e mësimeve të Muhammedit Alei Salatu Selam Kriminelve nuk ju bëhët mirë Zullum qarëve nuk ju bëhët mirë Të pa drejtëve në njën e mësimeve të Muhammedam Nuk ju bëhët mirë Sepse ati ka o ligjë, drejtsi E qka i than, i than fjallët rana A i heshti, në fun i than Dhe për këtë than me, ka zbit kësure Në disa prejtë aspetime që në ka nartë nga Uh, historie Muhammedi sallallahu aleyhi sallallahu i than un sublene rabbek atëherë i than masi zotë jotë nuk ka pi guri so pi loqi so pi hurme nuk han nuk pi etjere etjere etjere atëherë i than a ka bab ki zotë jota ka gjala shikoni pyjtë që fareja kam bo Muhammedi sallallahu Së si janë mësuë, janë mësuë më me ato Me ato perceptimet e veta Zoti jam me ka po filoni, zoti jam me pi guri Njoni pi hurme, njoni pi loqe Apo? E tha, këj zoti joto Muhammed Pi qka i takëi? E Muhammed sa më heshti Edhe shpejt Gjibraili i pruni, i pruni këtë sure Dhe i tha Kull, huë Allahu ahadun Allahu së medu Lemjelidu e lem lemjulet lem Wa lemjekullahu kufuan ahad Tha Lëgjëja këtë sure Tha Allahu Gjilajlu -Gjil Thuaj Dhe këtë do të ndalemi të thuaj Se si e kanë kuptu djetarë Dhe që farë mësimet moja ka të kjo Shkurtimisht I tha Moamesam Dhe e kështë shikoni Shka ishtë interesant Se kër i ka thonë Allahu thuaj Hiqëmës për më pason thuaj A i kishton A po Po Moamesam kër i tha Tha thuaj Edhe a i tha thuaj Se s'po tha mune Po më thot dikush thuj Dhe kjo është prej majes për pikshmëris të Kur'anit Pra Allah i tha Thuaj, kul, hua Allahu e had Muhammed e zemë tha Kul, hua Allahu e had Nuk tha hua Allahu e had Se pëse këta nuk për shpiki on, Nuk për tha mune bon, Ju tha oju njërës A i po më thot thuj S'po tholi unë A e kuptoni se unë jam i urdnuar Se si jam të urdnu unë Jam i urdnu më edhe unë jam i bind urdit qka tha Allahu të barek e vetera thua i aja Allahu është një Allahu është samet Allahu është samet nuk është as pi gurit as pi as një materje nga e cila janë kryuar gjërat për i të cilave a i ka kryu gjërat a i sështë i kryuar nga materjet tësirat i njoj njerëzit. Rallojë është samet. Samet, kanë dhëndjetar, ka shumë kuptime, kuptimi par, është se ketë kanë nevoj për Zotin se janë të kryu me prej ti, dhe a i s'ka nevoj për kërkan. Dhe në brenda këtëre e, emrave edhe kuptimeve është edhe a i së është, nuk ka materi shka i njoj njerëzit. Nuk mund është me dhëna, a është i vrasht apo i butë, hasha. Allahu gjënë, Dvat më metodacile na mujna me e perceptuapi kësaj bote, çe ka përmend Allahu për çënjen e tij cila është Nuri. Ja shta kësaj kur gjona smona vesh për Zotin në kuptimin e çënjes. Allahu i jallot, Allahu Nurus semawati wal ard. Allahu është drita e qiellit dhe tokës. Por një nga cilësitë e Zotit është drita, përveç kësaj fjalës dritë që na aldim paksa dritën, edhe pse ajo drita është tjetër dritë. Jashta kësaj, nuk pyte të zotit që farë materje ka hasha vë kella Allah është i pasër dhe i lartë dhe i madhnuar mbi materjet Subhanehu vë teala Lemjelit vë lemjulet Lemjelit s'ka linë dikan S'ka fmi Nuk kanë dzirë dikan nga vetja Dhe shikoni e ka parapri e vladin para babës E ka muhunja rë vladin Masa nia ka më hu babën. Pse? Sepse në tokë shumica atyre që ai përshujnë Zotin ortak nuk thojnë Zoti ka bab. Po thojnë Zoti ka djal. Por çhembo. Kristtar çka thonë? Në emër të Atit, të Shpirtit të Shenjtë dhe Birit. Ati kush o Ati? Baba. Allahu, si pas atyre, hasha vë kella Pas taj shpirti i shenjt Abo dhe djali isaj A.S. Pra nuk kanë dhon i ati ka të atë Nuk kanë dhon zoti ka bapë Po kanë dhon zoti ka, ka djali Andaj Allahu nisi piksoj Lem jelit skalind Që ta mohon një erat Qka e njohër të kënjërzit E pas taj nëse vjen në dikush Në tardhëmën dhe thot, a ka bapë Falem julet E pas taj në se vjen në dikush në tardhëmën dhe thot, a ka bapë? ذا السكاليم بيديكويدا كيو الله سبحانه وتعالى فصايثا ولم يكن له كفوان احد فالله تبارك وتعالى نافون ذا اي نكاد كان كف ذا كف ناكينا لجونا بورجمو كفوان ذا كي لجون ديسا لزيمه لزوات لم يكن له كفوان ذا لزوات لم يكن له كفوان Dhe lezohet lembjekun, kufu en, janë lezime kërajetës e ti kanë përdorët djetarët e E muslimarët të gjitha janë në një kuptim dhe ajo është s'ka ortak or S'ka ortak, s'ka në gjaishëm Po ti këri porosit përshemë i thu bjemi të digota Do këtë mira thu bjemi në njëzet, në gjaishëm, në njësoj apo? I thu një ftyrës që ki në gjësoj ka këtina Dhe njëriju në gjëso njëriju, të po ftyrë sut veştë eksumera. Edhe nëse ngjasson në, në tërsi nuk ka e njëjta, apo është lëkurë. Është lëkurë, mish, edhe kock. Të mbulohe më pasaj ka ndallur disa vija që i kanë dhënë formë tjetër. Allahu xhel xelal dhot. Allahu me krijesat e Ti dhe çka do që ekziston në as grimcën më të vogël të ngjasimit s'ka urtak. Apo, mos e them bull, mundon dy xera, mundon dy xera. Me dalu, me dalu në një milion pika Edhe një pik e kanë në gjajshme Apo, dy pun Ma thjesht, dy, dy shpia Munën me dalu një milion dalime Po një pik e kanë të përbashkët Apo, një pik e kanë të përbashkët Por shemull, hyrjen Derë kanë, të djetë kanë derë Apo don 1 milion dollime pa apozit për bashkë të shko, në krijesë shko, rrugdalë pa pos për bashkë. Zoti i Angel dhe Xelal i thotë, "Dhe në çenin e Zotit, krahas jera veqe ka krijuoti ontë bare ke veçala as një gjë se ekziston në përbashkët, ajo i veçantë." Andaj tha, "Ai shko të ngjajshëm ahadun, hiç kërkan, nuk e ka të ngjajshëm." Dhe këtu kanë dhënë dietarët, "Allahu e ka pohuar t' qenjen e vetë se si duhet besuar. Dhe këtë në dole me me lejnë Allahu të bareke vëtëra, fjalë për fjalë. Dëmohën, kjo është, ajo të sënë, ja ka le dhupin nga me rejon, ale i salatu e selam, kër e ka zbi Gjibraili, si pytja rabve, kushë zotë jërë. Për në këtë e dina kull hua Allahu e hadë. Pse ka zbrit? Pse është e madhe? Pse një e trejta Kur'anit? Dhe ta shojnë a me lejnë Allahu të bareke vëtë Një ditë për ditëve për nga merion, ale i salatu së selam, i lajëm nën sahabët. A di thot do për sahabët, e mbledhën i sahabët, dhe tjerë, që e më larkë, dhe të regonjë një, se do të ja uledzoj një të trejtën e Kur'anit, dhe mledhën sahabët. Në kohën që e kështë e kërku për nga merion, ale i salatu së selam, dhe mbledhën, dhe va lezon. Del për nga merion, ale i salatu Allahu somedh, lemjelit wa lemjulat, wa lemjekullahu kufuan ahad edhe hin majna hin shpe sahabët sahabët nuk ishin si na i thiri për një nësëm thakam ja u ledzu njëtë të trejtën e Kur'anit nëse e danë Kur'anin tëre pjes sa faqe i bin Kur'an i ka 600 faqe nëse e ndanë tri pjes dhe më dhanë me logikë Odo është mi au ledzhu 200 faqe Aja u ledzhoj 4 rejsta Ata nuk ishin si na Me thonë po tja në thire neve mi ledzhu 200 faqe Qish janë plët pëj njerëzve Ja të ishin edukur në edukatën që s'munët Një njeri mu edukucija ta kur Andaj thë për nëzëram Si shok të mi së mbohet kërkosh Që pravoj e ti Pravoj e ti një fjallë të kush kështu ti me të duksa agabem Shka si thua ti Pa amë thave be që këtë sahat Amë thave se ke me thonë kështu Amë thave se ta japë Nuk i thanë kur gjo Hini për mësë mënëna Pa tonë nërme zveti Thanë Nashta del në lezonat pjesën tjetër Shiko Shiko sahabët e për mësëm Thanë nashta del Dhe ata këshin kuptu se një e trejt e kur ani nuk o kjo Thanë nashta del Dhe lezon pjesën tjetër Dhe e pon qështë del shku në punë të veta Dhe u bo diskutimi Në thiri për mësëm për më ledzhu një të tretën E ledzhoj veçurën kull huallahu e had Dhe për mësëm i thiri prapë Tha kini thamë kështu kështu? Tha po Tha unë ju thira Më jau ledzhu një të tretën e Kur'anit Se zotim ka lemru Se kull huallahu e had është një tretë e Kur'anit Një tretë e Kur'anit A në ga në trasmetime tjera Se një hatme Në kuptimin e ha, Vlerës Jo në kuptimin e, e Elitratunuz Bukfale os belexu 3 her kulhu Allahu Ahad. Kujejë lejon kulhu Allahu Ahad injon ta ket lexo te Kur'anit. Do ta di, do ta shojm pse i bie kjo kështu. Andaj kjo është prej adetëve se ata kanë marrë në dietarët në vlerën e surrës Kulhu Allahu Ahad. Se ka logarit, apo pengamë sambe të sahabët njetë treta në Kur'anit. E pse është 1/3 e Kur'anit? Kan dhën dietarët. Kur'ani ka 3 pjesë. Ma në men, këto gjëra janë, do më thonë, nga ajo të sëtë djetarë kanë shujtë livrat shumë ta Kanë shujtë livrat e livrat për këta Por surën kull huallahu e had ka me këtejbet veçan Surën kull huallahu e had është me sejle e surëve Nuk o këtu një ligërat 50 minuta edhe për ngojt dishka Jo, kjo është me në malë, po përcijnë e mdisa për nësi qkur tëra Surën kull huallahu e had është një të rejta Kur'anit Shume madhe E pse është Nga jo që i kemi lexun Kur'an Dhe kë, kërë i kemi nda këtë surët Dhe i kemi klasifikua jetët Në ka ndalë tri kaptina kriësore Kaptina e parë Në Kur'an fletë veç për Zotin Nëse i dalë ajetët 6200 e diska ajetët 600 faqe 30 gjuza I ndalë Edhe i klasifikon 200 faqe dalin veç për Zotin 200 faqe, material, kristal, veç për Allahun Shka të do kur që tjetër? Allahun është kështu, Allahun qenjën e ti është Emrat e Zotin janë kështu, Allahun ka bo kështu Allahun e ka kriju këta Veç për Zotin fletë, gjelle gjelalu Kano kjo është e para E dyta Në Kur'an kemi gjetë Pjesën e të monën Dytë të tretat tjera Qa kemi gjetë? Kemi gjetë qka do Zotin Dhe kjo është feja ati Nëse e dalë, kur anën, prap, 600, 200 për Zotin, 200 tjerat ku janë? Bëjën një këta e këni farës, mëse bëjën një këta e këni haram Namazin e këni farës, agjerimin e këni farës, hajin e këni farës Alkohol e këni haram, zginar e këni haram, patecin e këni haram, zullumin e këni haram, rejnën e këni haram Ekshtë të mëratë, këjën ligjët e Zotit Pra, i thojnë djetarët, dashurit dhe u rejtet e Allahot Këto i do, këto si do që janë 2/3 të Kur'anit. Dhe pjesa e fundit 3/3 Kur'an, i cili është kanë dhënë dietarë, e kemi xej 3 tre, pjesën e tretë të Kur'anit se është në historitë e njerëzimit. Në raport me Zotin dhe urdhhat e Tij. Për shembull e xejn Kur'an në numër të madh, a e ditë thonë Shehmuhullahu dhe jalla, a e ditë na çka na bë me popullin e Nuhit. Kto nuk fulfillment Allahu drejt për Allah, drejtë Asë për ligjët Allah u drejt për drejt Por qka fol Fol për jetën e një populli i cili kishtë refuzu Allah u dhe ligjët e ti Allah dhët këshyre që ta kanë pas Kështu takat, kështu fuqi, kështu civilizim Kështu kështu kështu kështu që i ka gjithë A po? A e ke po të i popullin e lutit, thët Allah u gjelit gjelë A e ke po të i popullin e adit Popullin e themundit Qa këna bo? A e ke po bit e israelit Se të ju kemi qupe nga mërë E kemi privilegjuje E kemi dhën pozita ndër njërës E kepa që e kemi bëha po të tëre Pra kësa i thëmë pjesë a historis Apo me fjallë tjera kanë dhënë djetarët Për fundimet e të mireve dhe të këqive Pra loge Pjesën e parë shka në mëson Kusho Zoti Pjesën e dy të qka do Zoti Shumë pre njërzve Ka mund që do të pa unë e besoj Zotin Po si të dhush po Zoti e do që këtë pun E këtu Po Zoti i mirë, lehë Zotin, tyj lehë. Disa njerëz ç'to dojnë, e hëshin eva dojnë me po Zot, apo po Zoti i mirë ka kriju por na nuk mirë me ta. Jo na mirë me ta. Ne e shikojmë çka dhoi. Ne na këshillmi çka s'dhoi që mos tabojna. E këtu ku të vjen te kjo pik shumë njerëz ngatrohen. Dhe hin lamsh i bojnë çështje. A dhe pjesa e tretë e Kur'anit, i Kur cila është çka ka bo po Zoti me njerëz. E tani kthehemi edhe njëa sura kul huallahu ahad. Toping omëdalle salatu selam. Qo pjesa e tillas flat vetë për Zotin. Sa është Kur'ani 1.3. 1.3 është vetë për Zotin. Atare 200 faqe të Kur'anit rezumeja është kulhu allahu, allahu ahad, Allahu samad. A kuptove pse është kulhu Allahu ahad më e vlefshmja? Sepse 200 faqe të Kur'anit ku shpjegon haxhanë gat për Zotin, Kur'ani, kur Allahu shpjegon për veten, etina, nëse do të dikush më shkurt se pomoj me mend, thotë Allahu gjithashtu më shkurt kulhu Allahu ahad. Thuaj është Allahu vështë një Allahu samed Për Allahu në kanë nevoj ket E a i s'ka nevoj përkërkan Kjo këtë Kur'ani Kur'ani që ka gjenja Mos i vanë Allahu shok Adonon e vetëm zotin Duone vetëm zotin Mos i thuni që qërë dikuj tjetër përveç Allahu Sepse vetëm ajmeriton mi dhon faliminderit Mos i në një kohë këta juve Sejsh dhe balin Dikuj që të përveqë Allahut Mos i bini ruku dhe mos i në nështroni Dhe mos i shqitni zemat e juve të dikuj që të përveqë Allahut Të bareke Andë Allahu gjilë gjelalu hu e, e bani surën Kull hu Allahu ahad Një të tretën e Kur'anit Dhe kjo pëse vjen në kështu Kanë thonë djetarët Sepse në njerëzit ka laraman Dhe Kur'ani vjen laraman I kemi disa surën Kur'an Të cilat Flasin njëtë atë tematika që ka i fletsur eh, Kullu Hullahu e Ahad Shëme kemi surën El Bekaran Nga surët më të moja cila nuk është të veçan Vëtëm për Kullu Hullahu e Ahad Po është të veçan për ligje, historie, kështu më raf Mirë po e kemi përshemu surën El Araf Surën El Enam Surën të cilat filloj me Se, se Baxalillahi Të, të gjithë thajan për zotin të bare Kjo e të ala I kemi një grumëll të surëve të cilat flasin Mirë po, që ka ndodhë Nëse përshemur dhe merë njani për njërëzët rëndom të thjesht njësure E cila përshemur përbën 200 ajete Nërëman se lodhët Te e ledzua jeti 120 përshemur dhe harën 20 Të mrit e 200 që harën 200 Për, për shkak se njërëzë janë laraman Dhe si mojnë me njërëzit kejtë gjërat Tha Allah u gjilora Kjo për ata që ka mojnë men E kjo për ata që ka janë ma, ma të dopt Për të gjithë Me rëndësi është me kuptuar të gjithë se Allahu është një. Dhe se Allahu s'ka shok, dhe se Allahu për të për ta kanë nevojë të gjithë dhe se ai meriton të adhurohet. Andaj Allahu jëllora disa vende e zgëroi, disa vende e e përmledi. për mbledh, për çilla arsye? Madje kanë disa dietarë edhe për ata që kanë takat, ndonjëherë kanë nevojë mi fol gjëra të shkurtra. Apo, pra edhe cili njëri i cilim mëson këto sura të Kuranit, ndonjëherë haron. E kur lexon kul huwallahu ahad, ja kujton këto sura. Se këtë surët fole për kullu, Wallahu e hak Rezimeja e Korani, cila është Në e po do gjëmë disa zëra Disa zëra Me për djetë Facebook, e kështë mëra Dhe kjo është prej fatkecive më të larta Shpeshar Nuk dëshirojnë me volë për kësi gjera Por nivelli njërës dhe ashtë po është bje Sa që njëriju nuk dhe dhe që kam e komendu Por që më para dy, dy ditve Apo tre ditve Disa njërës Ku ta di ne ku e dim ne ku shena ta Skode koll për shembun beturina, apo koll beturina. I gjun, për shembull, mbetet vetëta. Beturina te veta në ruka, po. Edhe del për shembun dikush, "A kjo është turpi, turpi të cilën njerëzit nuk dinë." Domthon, a, "A duhet njëri pak menim u skuqsh me thon, a vet pse kam Facebook do të më shkrujta. A vet pse unë e paguaj 600 dolar internetin, do të më shkrujta. Apo, jo, do të më majt pak veten se bash gaz i botës. Çka ndodh? Fajnë e kanë hëgjadharë se nuk folin ku duhet me gjujt gjubrët Më beturinat A kjo është nivelli të si në duhet me fol njërzita A ato pa edukatat që kanë neve nëjërzit i morinja për lojloj sëkasi Se dhe lojder rrugësht duhet me pas fajnë kur anja Hoxha Dhe ne e themi publikisht Qëllimi kur anjë nuk ome ti mësu me ku me gjujt më beturinat Kuptoj e këta Kjo me ta mësu zotin Më beturinat ti mëson në mënyrë natërshme Se ku duhet me gjithë në beturinat Mir, njani cili zbeson hi që edhe di ku me gjithë në beturinat Aja e ka kuptua islamina Këta dojnë me thonë ata, po se thojnë Ata dojnë me thonë se njani cili zbeson E arak i gji, e azina gji A ma a i gjithë në beturinat të mbeturinat të korpa e madhe Që kje e ka kuptu islamin Jo vallaj se si ka kuptu e Vallahi nuk e ka kuptuar. Sa i cili ballin e ti nuk e nën për Allahun se ish ze. Aj, jo mbeturinat me gjujt, mbeturin, pa aj vojët mos mi dhijaj, nuk ka djeri mirë. Na nuk pranoina me thon po as çka sben sa djeri mirë. Se Kur'ani nuk i ka thon. Le ta bin tekstin ku i ka thon Kur'ani na Kur një herë thojla. Amë vallahi as çka nuk e thot Kur'ani, hoxha se ka drejt me thon. Anëse ti kujt i prishet çefin, as keta çamë po. Se na ket Kur'an nuk e keni shkruajë do Allahu. Hoxha Matli, ket Kur'an zonë ka zbri. Në nuk mëna me shpikë mushafe. Allahu kanë provu njërzit me ndryshuket mushafe, i ka zhduk, zoti jo në gjellivala. A do t'i kush me, me inkësi rëzice? A do t'i kush me inkësi rëzice me provu me ndru, ndrundi shkanë Kur'an? Se, se shejkullit njësë të njësë pibohat mirë. Andaj, ne prape theksojna, muslimani duhet me ditë ku mi gjujtë në beturinat. Dhe nuk duhet me a gjujtë në beturinat dikujt nuk dhe. E asë me kalë në beturinat mi i të botë dam dikujna, apo Për po jo me dhe në hoqë e i ka fojë Dhe këtu nuk jam dëmbrojt vetën ti me jo Nuk jam të folë asë personalisht, asë subjektivisht, asë asë njësen Jam të folë se Kuran i nuk e ka këtë qëllim kërë ka ardhë Asë Muhamedi Alei Salatësam Pengamene Salatësam ka fojnë njësa aditë dhe, dhe i ka mësu njërës se si duhet me regullu qështjene e pasërtive Apo, dhe në shekel në njëzët e një Shekel në njëzët e një Kuder i dje, ata dhe se Deri djesë kanë pasë atë në vojtore Atë banjo I kanë kan shpik Loj loj këpucësh Përshkak mbeturinave Dhe jashtitjeve që i kanë pasë në tokë Sot vinë a thanë Jumë kurana dini më boj gusëv Gusëv atë dini më mor Po neve një pik urine Sëtë pranot në mazi Këta kanë më rakazun neve që ka është pasër tia Për nga me se jam tha Në hadith Njani për njërës dhe urinën se ka rujt Allah e kanë donuën Në, në dani dĩgjora. Një, një an i cili nuk e ruan pastërtin, ka dallim me ata që kërkohet në themë e botë. Ti an dĩgjora. Një një an më thon, "Ah, u dje punë ku po an, na hiç u uike." Oqë nuk është nuk ka në rregull kjo. Kjo nuk ka në rregull. Na nuk po fola ti me shku me na xhet me në shkollat atje, në shkolla më e mirë shembol, gjeni në zansë, ma marë, thonë, e ja, për shembull, edhe e gjenin nxanç rebelë më i madh. Edhe më thon, "Çe, kjo shkolla e ka nxjerr këta. Jo, ti si je përmbajt mësimeve të shkollës, apo?" Shko merrin nxanç të mirë. Edhe dhujtë që këshyre A po, ka një shkollë, ka njëzir intelektual, doktora, ingjiner Mirë po, s'ka shkollë, në dunja që s'ka një një lefsh Më të nga më s'follimin, dhe po follimin në dunja Së të nga, këtajet këndër të në lirisht Po, a mune me thonda se plan i shkollës këtë gabima? Jo Po, thujna, ti, o person, që ke bati? Nëse e merë e studiona, ta ka me dalë saj asë një ligjë si përbohë Ano e nëse njëri pëjë muslimatë nuk i përmbartë regullave Qa ka faj Kur'ani? Qa ka faj hoqe i cili Ja ka shpiku, qa ka faj? Qa ka faj pengamberi unë, ale i salatë të seram I që njëri më shonë në kokës vetë Qysh dojaj? Jo, Allahu dhe pengamberi Janë të pasën nga e që ka jepo njërzit Porse, prape këthejna Kur njërzit shojnë prapën beturira Apo eh, Shojnë ngecje prapa Ndisa vepe ve, ve, prave O është turp, o është turp o mare, më than, xhallar çëndu shpjegoa. Xhallar specazun çka ka, ka Kurani, ajë atje në Facebook ka inyadë, kallzon çka ka, ka, ka Kurani. I është turp. Andaj kër jemi të Surja, kullu kur jemi te sura Kulhu Allahu Ahad, Kurani e prunit të madhën në fjalë vogla. Po çfarë arsye? Sepse njerëzit kanë forca ndryshme. Njëri ka forcën më të madhe, njëri ka më të vogël, por Kurani ja u dha të gjithëve Plotësimin e nevoja dhe imanore Andaj tha Allahu te bare kjo e tera Kull hu Allahu e had Thuaj aja Allahu është nje Tani fillojmë me ajet për ajetit Qako në këto ajete detal E para që duhet ta kuptojmë ka kësure Oshfjan Allahu gjelë gjelalu hu kull Thuaj Dhe në këta Ja ndalë shumë për i djetarve Këta mëse ka tha Allahu thuaj Dhe shumë ajet thua? e thuaj E kemi përshemën Kull ja E juhel kafirun Kull e uudhu Bi rabbi l'falak Kull e uudhu Bi rabbi l'nas Dhe ka surë tjere Se të thonë Kull Thuaj o pengamber Kështu me radhë Pëse vjen fjalla kull Dhe qëka ishtë interesant Se fjalla kull është thuaj Në mënir urdhërore Po dhe është farz Më shkrujt Më than A ka mujtë më than Pa ta Ha Përshemën Allahu gjeli Misan Muhammed Ali Salatu Wassalam thuaj Allahu esh nje. Dhe fjalën thuaj mos me than Muhammed Ali Salatu Wassalam pra me prano udhrin dhe më u dhan njerëzve Allahu esh nje. Kamoit. Dhe ka ajete kështu. Allahu la ilahe illa hu al-hayyul qayyum. Allahu esh nje i cili meriton ta adhurohet vetëm ai, esh i gjalli dhe i përjetshëm, ajete kursi. Dhe shumë prej ajeteve nuk vijnë kështu. Apo Për Allah i zbrit, Muhammed e samë shpallje, dhe aje thot. Për Allah i thot, thuje, aje thot. Por e gjimë këtu ka thonë, kul hu Allahu. Thuaj, aje është Allahu. Për Allah i ka thonë, thuaj, thuaj. Kështu është, thuaj, thuaj. Pse? Djetarë kërë e kanë studiu, kanë thonë, sepse? Kërë e ka thonë Muhammed e Alei Salatu Seram, thuaj, Th Allahu është një, kjo a ludonë se burimi, Dhe referenca Për mësimin e Zotit Edhe për pengamberin Allahut Nuk është pengamberi Por është një nivel shumë majnalë qaj Apo? Jo vesh pengamberi A.S. A Zybrili E kush është drejt për drejt Allahut Pra Allah i ka thanë Zybrailit O Zybrail, thuaj Muhammed e S.A. në të thoja Kull hua Allahu e had Zybraili ka thanë Kull hua Allahu e had Dhe i ka thanë Muhammed e S.A. Thuaj, thuaj Allahu është një pse çat mbësëshkruar në Kur'an semsimt për Allahun kush është Allahu si besohet Allahu çfarë të drejtë ka smuron me smuron me të dhyllzu as vetë Muhamedi alayhi salatu selam po të dhyllzon nëpërmjet shpalljes së Allahut e nëse Muhamedi alayhi salatu selam dhe Xhibrili di krijesa më të mira të Zotit smuron me të fol për Allahun a mund na me të fol unë edhe ti apo ulet nënë mes dis apo A dhe saç pengoi ndonë kianis. E zoti kështu valla. Kush that ti se zoti ashtu? Ku e pavet ti zotin? Me çka folet ti me zotin? Cilit cilit libër iu referohe për zotin? Kush të ka mësuar tije? Apo si ju jollën janë atje ni şarlatani çmendur. Ngosov. Famum kaç pa zoti, un jam Jezusi. Dhe pasaj çkrujnë, o xha bani demand ktyna. Allah bardhosa sa njerëz i kanë me për ditë mu mor me to. Duhet mu ngrit nivelin e debatit. Çmendina ka plot njerëz dhe sot me, me bombardimin e rjetëve dhe Facebookit dhe, dhe internetit sot me 10 euro njeri një mujt të qanë kryen shkallat jenë të mobil 10 euro një mujt i bombardon njerëzit por jo, ja, muslimani kër regula së folë që ka dush ne e kemi Kur'an për zotin folët vetëm me Kur'an dhe me haditet për nga meri sallallahu a.s. andaj fjallallahu gjele gjelelu hu kull hu allahu e hat nuk është të rasishme është për ta definu në mënirët përpikt Se burimi i Zotit dhe mësimi i Zotit është vetëm fjala e ti As për nga me nuk e ka ndorë me me shpegur Kërë ka dhe shumësime si na du të ashtuja për legjëratat e arshme Elusmi Allah unë të barek e vëtëala Që Zotit jo në gjelë gjelalu hu Na mundëson me mësu për Allah unë të barek e vëtëala Elusmi Allah unë gjelë gjelalu që Zotit jo në të barek e vëtëala Na mundëson që kull hu Allah unë ehad tjetë ngulit në zemrat tona Të jetë mbushur zemra jonë me emrat Dhe cilësit dhe besimit e sakta Për Allahun të bare kjove të ala Elusvi Allahun gjele gjelelu që zotin Në të bare kjove të ala Naruan nga të folërit për Allahun padije Naruan Allahun nga të folërit për pengamberin ton Alehi salatu zanë padije Elusvi Allahun që Allahun gjele gjelelu Unë muslimant këtë që janë Allahut të ndihman Jetimat të muslimant Allahut të ndihman Fukarat s'kam në orët bonjakat Allahut të pasuran E muslimant وصننيك الله أيها المؤمن بوير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم